Lumpuran yang tak seberapa mengusik nak dionar, kan sakitnya yang sebati di bumi music. Buncah de tertumbo akal tua tapi caya mula semakin uzur kufor. Nikmat yang diberi percuma, lantas nak kenyat terus menggelupur. Ronggaria lambang gila, Kukubima bima bacok lidah. Ronggaria lambang nila, susu dijaga rosada diluda. Salam suar Kena dalam dunia nista Pelaris dicari dalam buah Untuk digunakan demi dusta cita Invasi kritikal Silap ritual Basi fizikal Membengkak mual Jaksi lirikal Gilap visual Salam magical kata berbual Mahu classical Beli dan jual Beli mistikal Jual mistikal Beribu tahun Berkali lantun Berjuta pantun berjujur nak kong Punggung panas Berdarah gusika Hilang nafas Yang tak susila Ukur ganas Pada kerusi jah Bilang emas Menjauh lah gila Ukur agas dengan burung hantu Cari nahas di gua puaka Mantra lahir dari jari hantu Matra ganas tak cari suaka Engkau aku santun patuh jagun kamus skubus seru jangan sampai tamak nama deru arus angan tambat lambai saka mata merah tengah santai bila diam duduk tak berantai maka tindak tunduk penterurai dendam silam suka gurai hu hu sudah sampai otak sambil dongak waktu tolak maksudnya rongga ngag kepala botak min terdak nama masih hidup dalam kota sayang usah jika jiwa tu muda melayang resah tenang diri sendiri sudah dikarang apalagi mau jadi terikat dengan bayang sendiri dari dulu sampai hari ini ha engkau <tos> Dia aku sia Ikram mengusip igutua kau Ombak singgah omong nisbah Gangguan yang tadi dihirau Mungkin dulu rimba tebal Semua berbekalkan pisau Ini zaman sembur pucuk lagi Laju dari santau Makin hari makin resah jiwa yang Cuba ditenang tewas juga Hujung hari lepas hari Baru menang nafsu lonjak bakar hati jantung pun laju di gendang bila jauh jadi Abdi masuk puji pakai Tendang murah gelakan kawak kita kerana dah berjaya Rumrah kerakan si muda Lena lepas kaya Bukan harta atau benda dikejarnya Hanya batu Bukan Alfa atau Mambang Yang kukentar hanya satu